Något 30. Att man genom vad kan förhindra ett utmätningsting vid sin gård är en regel som även träffas i Oplandslagen, Rättegångsbalken 10. Södemannalagen är 8.2 och Västmanalagen är 19. Vad till landets lagbok känner åter utom Helsingelagen, Blottala lagen, Rättegångsbalken 3 och 5.2. Jämför även björkjärrätten 7 där det stadgas att den som ej var nöjd med fogdens och dom kunde bedja att biskopens lagbok skulle upplösas för honom. Utom i flok 4.2 talas i Helsingelagen om vad under landskapslagen, i flok 11 och i kyrkobalken 19.3. I notarialintyget 7. i 10. 1374 CSRP nummer 1109 Diplomatarium Norvegicum 3, sidan 302 och följande sida. Säges att erkebiskop Birger till Rangholmsund i Selångerssocken låtit hämta citaten bok av Helsingelagen gillad av konung Magnus till vilken alla invånarna i detta land vilkas rätte gällde allmänt och var och en enskilt skulle taga sin tillflykt då det uppstod tvivel om något eller då det vädjades från domarne. Quando dubium Super aliquo oritor vel a judicibus appellator. Slut citat. Jämför också det ungefär samtidiga notarialintyget 16:e 10:e 1374 där det om samma bok säges att den är ad communem republique Ilios terre recursum et directionem. Se vidare inledningen sidan 45. Not 31, denna bestämmelse har ej motsvarighet i Upplandslagen. Not 32, han, det vill säga Arvingen. Not 33 med flock 4 anknyter Helsingelagen åter, mera ingående till Upplandslagen, nämligen till 31. För det fall att en död man ej var åtalad i sin livstid, låter Upplandslagen Arvingen gripa till det bevismedel han kan för att värja den död. Upplandslagen har även regler för det fall att en död var åtalad i sin livstid. Då ska arvingen använda sig av samma bevismedel som den döde hade. Därom har Helsingelagen i till dikken något städgande, möjligen på grund av att saken anses självklar. Att arvingen ska, citat, ärva så väl lätt som djut, Slutcitat sägs även i Erdda balken 14.3. No. 34. Citaten ena säger att käromålet har blivit kungjort. Slutcitat. Från svenska. Annar, Sieger, Saga. Inom parentes sagda. Vare, det vill säga gjort för svaranden. Not 35, citat, brister han åt Eden, böter han tre marker, slutsitat. hanskrift A, har fällts att Ede böter Luin. Istället för det obegripliga och i fornsvenska ensamstående Luin har hanskrift B sak. O.F. man Helsingelagen 1908, sidan 44, not 4, anser att Luin uppkommit genom felläsning av tre marker, skrivet med romersk 3 följt av litet m upphöjt till r, i en förlaga. I 1300-talets skrift skulle det kunna te sig i den närmaste lika. Sidan 403. Denna flock har i motsvarighet i upplandslagen, där man synes direkt, och tinget har varit tilltalat en annan. Not 36, denna rubrik, finns i upplandslagen, rättegångsbalken 4. Not 37 i hans A har här tidigare stått tre marker. Not 38, orden... Och hålleting, utelämna textböter, det 12 marker, finnas blott i handskrift B. No 39, de nu angivna bestämmelserna i flock 6-principium, har icke motsvarighet i någon annan landskapslag. Upplandslagen har i R1.1 regler om när tingfall ska anses ha inträffat. Nämligen när icke-16 man, två från varje otting, är då närvarande. Dalalagen är ett principium och Västmanalagen är sex, fordra endast tolv män. Egendomligt är att Helsingelagen icke ger någon bestämmelse om hur många män som fordrades för att ett ting skulle vara lagligt. Böter för tingfall träffa enligt upplandslagen den åtting eller den fjärding som vållar tingfallet. Då Helsingelagen, liksom Dalalagen och Västmanalagen låter dem träffa hela domskretsen, Utgör detta ett indicium på att underavdelningarna inom tingskretsen- hade mindre livskraft inom Hälsingland än inom Uppland. Karaktäristiskt för Hälsingelagen är att böterna stiger allt efter det- att ett, två eller tre ting blivit olagliga på grund av tingfall. Västmanalagen är sex löser motsvarande fråga så- att böter inträder endast om tingfall inträffat vid tre ting- men då är då böterna 40 marker. Att märka i Hälsingelagen är att i fråga om tingfall- Soken och skeppslag nämnas sida vid sida. Helt visst beror detta på att i de trakter i vilka skeppslagsindelningen icke förekomma, socknen var tingsområde, och kanske även på att socknen höll på att besegra skeppslaget som enhet för tingskretsen. Att märka är till slut även att dessa mål instämmas till landets ting. Not 40. Orden från ett annat skeppslag eller en annan socken finnas endast i handskrift B. Not och planslagen rättegångsbalken 4, principium, har en närliggande regel. Citat, nu säger Länsman att tingfall blivit gjort, men bönderna neka till. Det skulle tolv män pröva. Råd över halva nämnden var det rapporten. citat. Man märker att Helsingelagen här har infört en motsvarighet till det uttida institutet uthäradsnämnd. Denna motsvarighet finns dock blott i handskrift B. Not 42, flock 6-1 motsvarar nära upplandslagen rättegångsbalken 4 2, av vilket lagrum den tog det vara en förkortad bearbetning. I upplandslagen r 4 stadgas att länsmannen i bötter förändrad eller osjäl i talan om han är själv är målsägande. Denna bestämmelse har ej upptagits i Helsingelagen. Not 43, denna rubrik är hämtat från rubriken till upplandslagen R5. Not 44, edgångsmål fornsvenska lagamål. Neotrum-mål i vilket svarande ägde bevisvits ordet. Alltså i motsats till vittnesmål. från svenska vittnesmal. Neotrum. Not 45. Citat den andre vill ej mottaga den. Slutsitat. Får svenska Hin vill ej vid take. Möjligen menas att käranden icke vill erkänna att den ed som svaranden erbjuder är den rätta. Not 46. Citat då ska han lägga den i förvar. Slutsitat från svenska lägge. handskrift B lägge da nider. Sluter i ordboken anser att verbet niderlägga, brukas i bildlig mening om eden. Citat Om man likasom nedlägger den inför motparten som ej vill mottaga den och ställer borgen tack för den. Slutsitat. K. von Amira, Nordgemaniches-obligationen, reste 1, sidan 297, not 2, förmodar att uttrycket hänför sig till den tresta av som svaranden vid detserbjudan räckte käranden och som denna skulle mottaga. När käranden icke vill mottaga är den deponeras den symboliskt. Troligen är nederlägga i denna oegentliga mening helt enkelt en översättning av latinets deponere. Not 47, denna mening överensstämmer med upplandslagen. Not 48 hans, det vill säga kärandens. Not 49 och denna mening finner sig i Upplandslagen som istället städgar att eden ska följas på laga ting eller också varanden sakfällas. Citat mottagit den. Slut citat fornsvenska vidertakat. Jämför ovan not 45. Sidan 404. Not 50 i handskrift B saknar orden utom tredingen. Meningen blir alltså där Citat om 10 dygn inom socknen och inom tredingen om 15 dygn till ett annat land om 30 dygn. Slutsitat. Jämför not 53. Not 51 inom socknen så enligt handskrift B, handskrift A har istället utom socknen. Not 52 orden och utom tredingen finnas endast i handskrift B. Texten i handskrift B synes vara bättre än i handskrift A. Den visar klart socknen som en del av tredingen och tredingen som en del av landet. Någon hänsyn till de delar av landet där skeppslagsindelningen fortfarande var livskraftig tar verken handskrift A eller handskrift B. Motsvarighet till de två sista meningarna finner sig i någon annan landskapslag. Tolkningen försvåras av att man inte vet var eden skulle avlägga. Sannolikt var detta som enligt upplandslagen vid tingstället eller och på annan plats där ed brukade avläggas. Då tog det innebörden i de angivna meningarna vara att svaranden skulle infinna sig vid kärandens gård för att tillsäga honom att eden skulle avläggas efter viss av lagen fixerad tid vid det ställe där eder avlades. Tiden efter vilken eden skulle avläggas var enligt lagen kortare om käranden bodde i socknen– Längre om han bodde i en annan socken inom tredingen, utom tredingen eller utom landet, detta för att käranden skulle ha större möjlighet att infinna sig på den plats där eden skulle avläggas. Jämför upplandslagen, rättegångsbalken 5.1 och 6.1, varav framgår att enligt rättegångsordningen i upplandslagen tillkännagivandet att ed skulle avläggas skulle ske åt ting, i varje fall om ej motparten bodde i annat hundare eller folkland. Not 53. Överensstämmande är hur de mera utförliga regler i upplandslagen rättegångsbalken 51, Dock stadgas där ej att ed ej får avläggas på en fredag. Förfasta, fornsvenska genfasta, tid som föregick vissa helger, ser Flock åtta principium. Enligt upplandslagen rättegångsbalken 51 var då fyra. Före jul, påsk, midsommar och Mikaelsmässa. Flock åtta principium talar blott om förfastor före jul- Midsommar och Mikaels mässa. Jämför Ävda balken 16:1. Not 54 d det vill säga parterna. Not 55 han det vill säga vederbörande löftesman. Not 56 citat vilken ed han hade fastställt slutcitat. Försvenskas förvär ju han har för skilt. Det vill säga citat för hur då han ed han hade bestämt att han gick i borgen. Slutcitat sluter ordboken. Not 57 hand, det vill säga svaranden, denna mening har ej motsvarighet i oplandslagen. Not 57a, citat nu är lagligen tillsagt, slutsitat nämligen att svaranden vill fullgöra eden. Not 58, troligen ansågs då rättsläget vara detsamma som om eden avlagts, som ej käranden ser det mera visade laga förfall. Uttrycket om ej helg förestår är tvetydigt. Antingen behövde den som skulle gå eden i detta fall ej vänta så länge som till solnedgången eller också var edserbjudandet över huvud ej lagligt om helg före stort. Not 59 flock 7 3, har ej motsvarighet i upplandslagen. Jämför emellertid upplandslagen, rättegångsbalken 53 där det även tilläggs betydelse att en ed kan avläggas före solnedgången. Upplandslagen, rättegångsbalken 5 innehåller i de delar som ej berörts i det föregående ett flertal processuella regler som ej upptagits i Hälsingelagen. Not 60 i denna rubrik motsvarar rubriken till upplandslagen R6 i hur flock 8 gick överensstämmer med texten i upplandslagen utom den sista meningen, flock 82. Not 61, denna regel saknar motsvarighet i andra landskapslagar. Enligt toppländslagen rättegångsbalken 5.2 ska i 3 3.12. ed följas inom natt och år. Om förfasta, se ovan not 53. Not 62, denna regel som liksom det följande av flok 8.1 saknar motsvarighet i andra landskapslagar, hör till de dunklare stadgandena i Helsingelagen. Vid tolkningen tog man kunna utgå från att enligt den svenska landskapsrätten död man, det vill säga hans arvinge, ägde en lättare ställning i bevishänseende än som skulle varit fallet om han ännu levat. Jämför upplandslagen rättegångsbalken 3 var det denna grundsats kommit till tydligt uttryck. Regeln att man ej må med fastar styrka köp mot död man tog det då innebära att en nu dödes med kontrahent, ej ägde ord, vilket han ägde fullgöra med fastar utan att istället bevisvitsordet låg hos den döde särvinge som då givetvis ägde bevisningen med Edgärdsmanna bevis, sidan 405. Detta i sin tur tog det med tid förutsätta att fråga var om ett köp vid vilket den köpta jorden ännu icke traderats. Lagen kunde gärna i den händelse tradition ägt rum från hända köparen bevisvitsordet. Att enligt upplandslagen bevis med fasta användes för att styrka ett köp vid vilket ännu icke tradition äktrum. Framgård av upplandslagen Jordabalken 4-7 och stor sannolikhet föreligger då att även enligt Hälsingerätt bevisning genom fästar användes i detta fall. Not 63. Här är situationen en annan än i föregående mening. Den döde Sarvinge påstår att köp har ägt rum och att alltså den köpta jorden i hans. Eller att den döde har köpa köpeskillingen. Tvivelaktigt är dock om stärkandet även hänför sig till det fall att jorden icke traderats till den döda. Hans arvingen skulle då äga rätt att ge en vindikationsprocess för vilken köp ligger till grund, styrka sin rätt till jord med annat bevismedel än fastor. Not 64, åtta fastar och sex vittnen fordrades vid köp av jord enligt Helsingelagen jordavalken 4. Not 65, lagen tog det mena. Då fästar govos och togos emot. Jämför jordabalken 4. Något 66. Detta stadgande har motsvarighet i upplandslagen, rättegångsbalken 6, principium, sista meningen. Dock säger i upplandslagen ingenting om kyrkobot. Jämför omstadgandet kommentaren till upplandslagen. Helsingelagen har med det undantag nyss är angivet icke någon motsvarighet till upplandslagen, rättegångsbalken 6 och i heller till upplandslagen, rättegångsbalken 7. Som emellertid till väsentliga delar innehåller dubbelbestämmelser till rättegångsbalken 8. Not 66a, denna rubrik, finns även i upplanslagen rättegångsbalken 8. Not 67, utsöka, från svenska sökje. Upplandslagen rättegångsbalken 8, principium, har sökje med ding -i. Not 68, upplanslagen domare. I upplandslagen är detta beteckning för domaren i första instans. Not 69, citat, och biter utmätningen i bondens gård, Slutcitat. Det vill säga då ska utmätas hans övergård eller hans andel i denna. Till och med denna mening överensstämmer flock nio med upplandslagen är åtta principium. Not 70, denna mening är ett inskott i Helsingalagen. Hans skrift B har, citat, och lika så hos dem som trädskas och varken vilja utfästa böter eller göra rätt åt tinget. Då ska utmätas, skifle, så som förut är sagt i boken. Slutsitat. Not 71, hans B har i överensstämmelse med upplandslagen. Citat löser ingen dera. Slut citat. Det vill säga varken bonden eller hans frände. Upplandslagen stödgar i fortsättningen på den text som utgör motsvarighet till flock principium att tre stämmodagar med tre veckor mellan varje stämmodag skulle ha föreläggas bonden och hans föränder att lösa gården. Lösetiden är alltså i Helsingelagen något längre än i Upplandslagen. I rättegångsbalken 8-6 fortsätter Upplandslagen med spridda regler som gäller utmätning men ej har upptagits i Helsingelagen. Not 42 här ses mål i vilka bivisvitsordet tillhör käranden. Rubriken finns även i upplandslagen, rättegångsbalken 9. Not 73 upplandslagen säger i R 94 att när någon har blivit tagen på bargärning så såsom vid vittnesmål om dråp, sår, rån eller tjuvnad eller när man tager en annan i sin skog eller i sin ärtåker, rovåker, bönåker, trädgård eller varhelst man tager sin skademan, detta ska styrkas med vittnesmål av fria och friborna män. Upplandslagen synes alltså tillåta vittnesmål i flera fall än Helsingelagen. Skillnaden är emellertid mera skenbar. Flock tio principium är icke uttömmande, utan vittnen användas även i andra fall, i varje fall vid tjunat. Enligt manhelsbalken 28. Not 74, upplandslagen är 9 principium har bötesbestämmelser för det fall att ett vittnesmål är, citat, burut och ej svuret, citat. Dessa bestämmelser synes som avse i det fall att en part nämner någon som vittne, men denna ej går eden. Not 45 denna mening har ej motsvarighet i Upplandslagen. Städganderna om vittnesmål i Upplandslagen är 9, är då helt andra än i flock tio och har ej upptagits i Helsingelagen. Sidan 406. Not 46 denna rubrik finns i Upplandslagen vid rättegångsbalken tio- Not 77, Upplandslagen, domaren, jämför ovan not 68. Not 78, Upplandslagen, sin dom om ed och vitsord. Att märka är alltså att Helsingelagen strukit om ord i Upplandslagen av vilka framgår, att en dom avsåg ed och vitsord. Det vill säga bestämde vilken som skulle ha vitsord och med vilken ed han skulle fullgöra vitsordet. Jämför not 81. Not 79. Den domare som dömt skulle alltså sätta ett vad. Att hans dom var riktig. Se inledningen. Not 80. planslagen tillägger under lagmans dom vilka ord Helsingelagen enligt vilken lagman dömer i första instans icke kunde bibehålla. Helsingelagen utsäger med litet ej under vilken dom vadet skulle ske. Se dock nedan sista meningen i flock elva. 01. Orden, vare sig det gäller eder eller penningar, är då ett tillägg i Helsingelagen till Hopplandslagens text. En dom om penningar hade tydligen karaktär av en dom som avgjorde frågan Sedan bevisningen förts, under det att en dom om ed var en dom beträffande den bevisning som skulle föras. Möjligen beror strykningen i Helsingelagen av orden om ed och vits ovan not 78- och att man ville att lagrummet även skulle ta hänsyn till domar som fälldes efter det att bevisningen fullgjorts. Not 82 med denna mening skiljer sig Helsingelagen från Upplandslagen. En motsvarighet till bestämmelsen finns emellertid i, i Södermanna-lagen. Rättegångsbalken 8.1 ser kommentaren till detta textställe. Note 83 jämför not 30. Not 84, i den mån bestämmelserna i upplandslagen rättegångsbalken 10 om domar och vädjande, icke på sätt, ovan, angivits, upptagits i flock 11, återfinnas de icke i Helsingelagen. Not 84a, orden avlägga ed från svenska Sverige, finnas endast i handskrift B, liksom i upplandslagen. Not 85, orden, eller vem orden säger vara fader till barnet, saknas i upplandslagen. Not 86 flok 12 överensstämmer till rubriken med upplanslagen rättegångsbalken 11 och med det undantag som angivits i not 85 är innehållet i sak detsamma. Upplandslagen fortsätter med stadganden att kvinna äger vittna även då man beskyller sin hustru för hor eller för barnamord samt med vissa andra regler om åtal från mannens sida mot hustru för förgörelse, om målsmanskap och så vidare. Helsingelagen har i upptagit dessa regler. Not 87 rubriken är en avskrift av rubriken till upplandslagen rättegångsbalken 12. Not 88 upplandslagen, citat, en löftesman, för ed, för pengar eller för vad, slutsitat. Att löftesman för pengar saknas i Helsingelagen tog det bero på ett förbeseende vid redigeringen. Jämför rubriken och flock 13 -1. Not 89 upplandslagen, citat, pröva om han blev löftesman eller ej, vad slags löftesman det än är. Och det skola råda över halva nämnden var dera, slutcitat. Not 90, hans skrift B tillägger, förrän eden avlägges. Upplandslagen fortsätter som då dåvoro på tinget. Jämför manalagen är 10 och 1, av vilket lagrum tog det framgå, att visst rörde sig om huruvida ed eller pengar utfäst. Not 91 Upplandslagen, tolv män som då vore på tinget. Not 92 upplanslagen tillägger och vem som blev löftesman. Not 93 Upplandslagen för hundaret. Upplandslagen Rättegångsbalken 12 tillägger att ingen har rätt att klandra löftesmans ed före ed i huvudsaken, utom ifall löftesman står emot löftesman. Men i vangivna undantag överensstämmer flock 13 med upplanslagen Rättegångsbalken 12. Upplandslagen Rättegångsbalken 13 fortsätter med regler om vad som skiljer landets lag och rodens rätt. Dessa regler har i upptagits i Helsingelagen. Not 94, rubriken i tagen från rubriken till upplandslagen är 14 Not 95, citat, lilla gångdagen, slut citat, fornsvenska littlig gångdager maskulinum. Gångdagar, citat, kallades vissa bömdagar, då processioner anställdes omkring gårdarna med kors, vigvatten och helgonbilder, samt under böners läsande. Lille gångdagen, en ensam, dylik böndag som firades den 25 april och kallades så till skillnad från de gångdagar som firades i sjätte veckan efter påsk och börjades med bönsöndagen. Slut, citat sliter. Sidan 407. Not 96, Botulvsmässan, den 17 juni. Not 97, Persmässan, den 29 juni. 98, Mikaelsmässan den 29 september. Upplandslagen har även ledits i början av flock 14 en uppräkning av fridstider. Utom de frider som uppräknas i helsingelagen, har Upplandslagen en fjärde frid, Distingsfriden, som står mellan de två marknadsdagarna vid Distingen, men Äljest är och de sammanlagda fridstiderna längre än i helsingelagen än i Upplandslagen. Julfriden börjar i Upplandslagen först på julafton- men räcker det ej längre än i Helsingelagen. Vårfriden är lika lång som enligt Helsingelagen, men är för tidigare, femte söndagen i fastan till helga torsdag. Och skördefriden börjar först den 29 juli, för att liksom i Helsingelagen sluta den 29 september. Karakteristiskt för Helsingelagen är att hela sommarhalvåret, från 14 april till 14 oktober, är fridstid med undantag av några dagar i början och slutet och de tolv dagarna från 17 till 29 juni. Not 99. Citat gå in i hans gård. Slutsitat fornsvenska. skrift A får gange. skrift B får regard gange. Jämför flock 9. Principium. Not 100. Vårök. Svenska varöker. Maskulinum dragare som brukas till vår arbete. Not 101. bild från svenska varbilder. Maskulinum, citat, plog eller egentligen plogbild som behövs för vår arbetet. Slut, citat från sluter. Not 102. Jämför Ovanflock 2 med kommentar. Not 103. De fyra sista meningarna motsvaras i upplandslagen av regler som i vissa hänseenden står Hälsingelagens nära. I andra visar betydande skiljaktigheter. Straffet är i båda lagarna tre marker. Men i upplandslagen inträder det om lagsökning sker under fridstid. I Helsingelagen om friden brytes, vilket är en mycket vidare formulering. Enligt båda lagarna får konungens utgärder utsökas under fridstid. Helsingelagen inskränker dock sin regel till hans gamla utgärder. Helsingelagens regel att frid skulle råda medan konungens rätta upphördsmann var i landet motsvaras i upplandslagen av stadganden att frid skulle råda då konungen bjuder ut ledung som går ut i både mat och män. Äljest ger upplandslagen manhelsbalken 12-9 ett personligt skydd. Jämför Hälsingelagen konungabalken 10 och manhelsbalken 14 principium som ger stadgande om snäckofrid. Undantaget i Hälsingelagen att vårök, utsäde och bild kunde utsökas under fritid har ej motsvarighet i upplandslagen. Ej heller finnes i upplandslagen motsvarighet till regeln att man kunde gå ed under vår frid och förde frid. Jämför dock Upplandslagen är 5-5. Överhuvud är då fridsbestämmelserna i Helsingelagen så intressanta att de skulle förtjäna en noggrannare undersökning. Med de stadganden som nu berörts slutar Upplandslagen sin lagtext. Efter denna följer några allmänna önskningar om frid, samt ett par verser. Parenthes citat, frid var det slutet på lagen för viss, så Gud var det med oss alla till sist, amen. citat) De följande stadgandena i Hälsingelagen har alltså ej motsvarighet i upplandslagen. Delvis är och mycket löst tillägda till Hälsingelagens text, särskilt gäller detta flok 15. Troligen genom att dessa tillägg har skett har Hälsingelagens rättegångsbalk kommit att avslutas utan några verser som fallet är med samtliga andra balkar. Not 104, detta stadgande har ej motsvarighet i någon annan landskapslag. Regeln att knivstygn och pilskott skulle ställas på samma linje uttalas emellertid även i Dala-lagen 19. Vi har här en av de överensstämmelser mellan Dala och Helsinger som observerats även på andra ställen. Städgandet om kungliga ensaksböter om 40 marker för knivstygn återfinns även i Överskötalagen stråpmålsbalk 15.1 och Vådamålsbalk 11.1. De bestämmelser efter vilka målsäganden och alla män skulle ha tagit böter Finnas i Helsingelagens manhelgsbalk och är olika allt efter den tillfogade skadan. Not 105. Harnesk, fornsvenska Musa. Not 106. Jämför ärvda balken. 14.2. Med kommentar. Sidan 408. Not 107. Fridvapen, fornsvenska fridvaken. Neutrum översätts av med vapen som under fredstid i får bäras i glossarium till Helsingelagen vapen som under fredstid olovligen bäras i ordboken. Huruvida denna översättning är riktig tror det vara tvivelaktig men någon förklaring är ej att hämta ur lagen. Not 108 Gengjärd, från svenska Femininum. Citat sammanskott av livsmedel till konungens länsman, samt i av honom då detta sammanskott gjordes hållna gästabud. Slut citat från sliter Jämför Balken tio. Om Genjärd se även Södermannalagen, Kyrkobalken 5, Konungabalken 3, köpmålabalken 13, Principium. Ordet kvarlever i folkmålen i norra Österbotten i betydelsen för läsförhör. C.V.E.V. Vässman om språkets förändring, 1938, sidan 42. Not 109, flock 15 om landamären, finnas endast i handskrift A. Se inledningen, sidan 44. Dessutom fanns den, enligt notariatintyg 1374- Såväl i det exemplar av Helsingelagen som förvarades i Selångers kyrka, som i de tre andra handskrifterna av lagen som samtidigt rådfrågades. Se inledningen sidan 45. Deras uppgifter om gränsen jämfördes med varandra och visade sig vara helt överensstämmande. Det sägs i Ragnholmsundsbrevet, CSRP nummer 1109, DN3, sidan 302 och följande sida, om lagboken från Selångers kyrka. Citat. I denna bok det slut, i början av den sista flocken, den femtonde, under den rubrik som lyder rättegångsbalken, inom parentes Dingma Mala Balkir. är skrivet följande ord för ord med samma bokstäver och hand som hela boken. Så skipptis landum tväggja konunga mellum, att Sverikis och Norigis börjas i Ulotreski och leder ut i Isme femton vikna langen där är Sveriges västen och sunnen en Norikis konungir östen och norrhen. Citat. Början av flock 15 anfördes också i det några dagar senare utfärdade svarta sundsbrevet. Efter avskrift i J.D. Flintenberg det territorio Australi Helsingie 2 sidan 30. Så 50 landum tväggja konunga mellum. Att Sverikis och Norikis börjas i Ulutreske och leder efter Isma 15 viknolangan. Slutligen finnas ett vittnesintyg från samma år efter det försvunna originalet återgivet av J. Ringskjöld i Monumenta och Plandika, sidan 3 om följande sida. Var Nikolaus Pettersson från Utnäs i Styrnes socken vitsordar att citat följande ord är och påtagligen skrivna och innehållas i Helsingelagen. Så är ju Helsingia-rå som byrjas i Ulo-Treski och leder efter Isma 15 Vikna-Langen. Slutsitat. Förmodligen har Nils Pettersson efter minnet återgivit början av rättegångsbalken 15. Det gällde år 1374 att finna bevis för att gränsen för Uppsala stift och för Helsingland gick vid Uleälv och Uleträsk i Finland. Ett sådant bevis ansåg man sig ha i Helsingelagens gränsstadgatt. Det är därför som endast de två första meningarna anföras i dokumenten. I sin helhet finns flok 15 införd i ett brev från år 1489, CDN 3 nummer 967, utfärdat av bland andra kyrkohedarna i Torp och Ragunda. Citat Vi bekänner med detta vårt närvarande öppna brev och tillstå fulleligen att så står ländamärerna beskrivna mellan Sveriges och Norges riken i den gamla landsbok som tydligen innehåller dessa ländamären. Och efter den har rikerna från gammal tid varit skiftade och delade in sig mellan, allt ifrån heden Hedenhös. I den nämnda boken står så skrivet, ord för ord, som boken innehåller. läser läsarens anmärkning, jag reserverar mig för uttalet i det följande långa citatet på fornsvenska, slutanmärkning. Så skyptes landen Tvägge Kununge emellan, som är Sverike och Nörike. Börjes- i Olotreskie, och leder in i Ysme, femton Viknelangen där äger Sveriges kununger Västan och Sunnan, Nöriges kunung Östan och Norden, och leder av Ösme, och i Skate Kjellde och Skate Kjälldu, och i Bäck Toriske, av Maru Bäcke, och i Brecku, av Stuttungshede, av De Brecku, och Honno av Honno och i Heldu där är städer i Jonokil, och är och runor, i Hugner, av det Heldu, Och i Fyrias och Syringe, Skulle, och i Turungsgard, av Turungsgarde. Och i Vitholmen F, så Thädan, och i Ösödu, av Ösödu, och i Björsädu, så Thädan, och i Siksödu av Siksödu. Och Vitostjärn, och i Elfuras, så i Honorhögen, och Hornungshög, och i Hornogeshälli etc. Sidan 409 Detta är landamärerna, enligt vad landsboken i Medelpad innehåller. Slut citat Den gamla landsboken i Medelpad är med säkerheten förutomnämnda handskriften i Selångers kyrka. Avskriften 1489 är mycket bristfällig till följd av en dålig läsning av originalet, en del mindre ändringar och en oredig ortografi. I andra meningen innehåller den samma uppenbara fel i fråga om vädersträcken som Ragnholmsunds brevet. Det har sålunda funnits redan i handskriften. Felet kan ha uppkommit genom en skrivares tanklöshet. Han har mot ordalydelsen i sin förlaga vill nämna Sveriges konung före Norges men har glömt att ändra väderstrecksbeteckningarna. Tänkbart är emellertid också att det beror på att man redan vid denna tid har felaktigt uppfattat i ulutreski som ulutresk i Finland sin redan not 110. Den ursprungliga lydelsen av texten är i varje fall bevarad i handskrift A. En del av vårt i gränstädgan anföras av Johannes Bureus efter en handskrift från ytterhogdal kyrka. Se Sumlen, sidan 232. Den gränsdädgavar med Helsingelagen avslutas är säkerligen äldre än lagredaktionen själv. Från omkring 1273 finns bevarat ett norskt dokument med rågångsbeskrivningar som mycket detaljerat anger gränsen mellan Sverige och Norge. Se annaler för nordisk ålderkyndighet, 1844-45, sidan 147 och följande sida. Sveriges traktater 1, sidan 242 och följande sida. NGL 2, sidan 487 och följande sida. Jämför E. Bölj, norsk, historisk tidskrift 5R, band 6, sidan 285 och följande sida. Not 1, noten lyder enligt en Anlund, historisk tidskrift 1920, sidan 212. Går den tillbaka till senare delen av 1100-talet. Den är citat minst ett århundrade äldre, Slutcitaten den norska gränsläggningen från omkring 1273. Denna skulle betyda en flyttning av gränsen mot norr. Mot denna tidiga datering har Ebull Jämtland och Norge, sidan 70 och följande sida, gjort berättigade invändningar. Slutnot. Tre av dessa rågångsbeskrivningar sysslar med gränsen mellan Hälsingland och ena sidan och Jämtland och Härjedalen och den andra. Den första lyder så. Citat, detta blev vittnat och styrkt om landamären och råmärken mellan Norges konungsrike- och Svea Konungs i Sveg i Härjedalen på alltinget. Vittnade Loden i allrarkelda, Paul i löj, och Simon i by, Erik Lavortsson, öjar från Arnafloj, och Gudmund Bonde, och en halvtolft bönder från den övre dalen, och Havar i ström. Och Loden Bonde sa sig minnas då han till fot gick upp detta råmärke, där er han fot för detta råmärke, att då kunde ingen noster i ström. Från Ström och till Ramsele. Från Ramsele och till fors, Från Forsen och till Morbäck i Morbäck. Från Morbäck och till Bräcke, Abrekko. Och till Glamshövde. Från Huvudet och till minning, Från minning och till Sotanor. Från Sotanor och till Rosången. Från Rosången och till Runsten i Runastein. Från Stenen och till Övre Hågdal. Från Hogdal och till Stenberget. Därifrån och till Linsjön. I Lifuishou, sannolikt fel för i Linsjou. Från linjön till Möruklacken, från Möruklacken till Målingen och Finsåsen. Från Finsåsen till Målingsberget. Från berget till Reinekluck, Jorsa, Finnmark på gränsen till Hergetalen, Röjnklo. Därifrån till Östkärnberg, i Assulfstjenaberg. Därifrån till hundsjö -Själ. Därifrån till Amsafrägen, nordväst om sjön Amsen. Från Amsafräng till Lilla Vedalen, från Dalen till Myrdal, från Myrdal till Leigstig, från Leigstig till Rödhamra, från Rödhamra till Jönsjöberget, i Leonarberg, därifrån till Jonsjön och Jonsjönäs, därifrån till Bilskärnarberg, från Berget till Toreskärberget, från Toreskärberget till Trondeklint. Ytterlämma text. De förutnämnda bönderna avlade ed, och en halv tolft andra bönder styrkte att så har gränsen från gammal och ny tid gått och varit räknad mellan rikerna. Slutsitat. Loden Bonde har gått upp gränsen någon gång under förra hälften av 1200-talet, och senast från denna tid måste alltså den angivna gränsen mellan Jämtland, Härjedalen och Hälsingland härröra. Det sägs i detta vittnesmål intet om gränsens sträckning ovanför ström. Det naturliga skulle väl vara att den har tänkt följa Ströms vattendal upp mot Frostviken vid nuvarande norska gränsen, sidan 410. Emellertid börjar en följande gränsbeskrivning i samma dokument sålunda. Citat denna gräns är mellan Jämtland och Finmarken och Hälsingland. Västerifrån länglingsliderna och norrut till Ström. Jämtarna har varit rätt att jaga djur och äckorrar 19 mil, rastir, norrut i Finmarken. Från ström. Därifrån går gränsen österut mot Ångemanland. Slutsitat. Länglingsliderna är otvivelaktigt sörlig sågn. Vid sjön länglingen strax nordväst om ulen och Rängen. Denna uppgift stämmer alltså väl med Helsingelagens gränsstadga. En tredje gränsbeskrivning i det norska dokumentet lyder så. Citat. Denna gräns har var jämtar och hälsingar hållit sedan landen blev obebyggda. Och det som har var brutit mot den har var gälldat böter därför. Gränsen börjar norrut i Finnmarken från Raudaberg och Raudabergi och går snöret ut efter kölen söderut, så att halva kölen ligger västerut till Görvik i Hammedalsoken och halva till Ramsele. Och sedan söderut ut efter kölen mellan Ragunda och Ångermanland så att halva kölen ligger till vartdera riket och så söderut till Murobäck i Murobäck. Därifrån snöret Söderut till Stolaholm Öster om Bordsjö Sedan söderut snörrätt till Mycklaholm Som ligger i haven. Därifrån snörrätt söderut till Fjällsed i Hogdal Ahoe Därifrån snörrätt söderut till Mörås Två mil öster om Elvros. Därifrån till Målingsån Och ut efter ån söderut till Målingsvattnet Och snörrätt söderut över Målingen Och söderut till siksjö i Siksos Och så till Hundsjön i himsjo, sannolikt fel för i hundsjo. Därifrån snöret till Amsafrängn, därifrån till Rödhamra, därifrån till Risberg, därifrån snöret söderut till Tröndeklint, därifrån till Trollegrav söderut vid elven. Slutsitat. Vad Raudaberg, där gränsen börjar i norr, betecknar för plats har ej kunnat bestämmas. Enligt Hertsbergs glosarium, citat, väl egentligen kun betejnande höjfjälldet. Slutsitat. Gränsstadgan i Helsingelagen, rättegångsbalken 15, har endast få namn gemensamt med de norska rågångsbeskrivningarna, Se noterna 113, 115 och 117. Dessa kunde vara ett stöd vid sökandet efter de övriga. Påfallande många av namnen är osvårtydbara och, och har icke kunnat identifieras. Detta kan bero på att namnformerna är oförvanskade. Delvis har namnen kanske senare försvunnit, delvis skulle de kanske ännu kunna uppspåras av en energisk och noggrann byggd forskning. Om gränsstädgan i Helsingelagen och de där i förekommande ortnamnen ser Slyters företag till Helsingelagen, sidan 6 och följande sida. Hans glossarium till Helsingelagen och hans avhandling om Sveriges äldsta indelning i landskap. I juridiska avhandlingar 2, sidan 91. PH Vidmark, beskrivning över provinsen Helsingland, del 1, sidan 51 och följande sida. OS Rydberg, Sveriges traktat, del 1, 1877, sidan 250 och följande sida. P. Olsson i Jämtlands läns fornminnesförening, 3, sidan 97 och följande sida. M. Hamström i arkiv för norrländsk hembygdsforskning, 1919-24. J. Norlander i fornvårdaren, 1926, sidan 193 och följande sida. Jämför även Johannes Bureus Sumlen i Svenska landsmålen, bihang 1, sidan 232 och följande sida. Not 110. I Ulutresk från fornsvenska i Uludreski. sjön Ulen Ulsjön i Sörlig zon, Ligärne Norge, nordväst om Hottagen i Jämtland. Ulen fortsätter åt sydöst direkt i Sjönrängen på nuvarande gränsen mellan Sverige och Norge. Vad händer är det det långsträckta sjösystemet Rängen som avses med gränsstädgans i Uludreski Dreski, Noten lyder sjönamnet Rängen tolkas av E.H. Lind i namn och bygg 1914, 1776 och följande sida som Ra-Inger, Råsjön, till Rågränsmärke. Det är sålunda möjligen ett yngre namn givet just på grund av läget vid gränsen. Slutnot. Nordväst om Ulen Rängen ligger den långsmåla sjön Länglingen vid Sörli, södra Liden, kyrka. I ett norskt gränsdokument från 1273, sin 109, börjar gränsen västerut vid länglingsliderna.